Ehi piccola, io, te, a casa, la radio, subito Ma quale radio è e radio? Ancora con sta roba? Lucetto, svegliate, sarà tutta l'estate che sta a dormire qua Regioneira, nuove pretese Torna in onda Region Air con nuove voci e nuove lotte. Ogni martedì ancora con questa storia. È cambiato tutto. Vedi, Luccetto. È cambiato pure orario e giorno. Lo dico io, lo dico io. Ogni mercoledì dalle 17.15 e alle 18.15. E Sugli 87,9. Di Radio Onda Ma allora, vado sul serio. Ah, oh, idea. è stato bello.